Pál fizoltánné, Dédi Lulu karácsonya. A pár hete még olyan napsugaras nyárutó, mintha vigasztani próbált volna. Igen, ez a világrendje. Változnak az évszakok, mint ahogy mi is változunk. Néha kicsit szeszélyesen, ám folyamatosan. Ködösek. Egyre hűvösebbek a reggelek, és az ezer színben pompázó levelek végső mementójukként legszebb táncukat járják, éltető, tápláló, fa anyjuktól való elválásuk előtt. Borzongatóan gyönyörű ez a haláltánc, tele van büszkeséggel, és a közelben sincs nyoma a félelemnek. Ősz volt akkor is, mikor először kísért iskolába. Én ilyetten kapaszkodtam védelmező karjaiba. Tudtam, hogy ő sokkal bölcsebb nálam. Hittem, emberfeletti ereje van. Sok-sok év telt el azóta. Én mégis ugyanolyannak látom. Pillantásomtól barnává feslik fakúhaja. Szemébe ismét kiapadhatatlan életöröm költözik. És segít, támogat, bátorít mindig. Csak egy valatot egy ilyen mama. Határozott, kedves hanggal próbálom palástolni a rettegést, amely úgy furakodott be életembe. Épp oly hirtelen, de megváltoztathatatlanul, mint az ősz. Nem kérek többet, kislányom. Nem vagyok híhes. Próbálom kicsit boldogabbá tenni szomorúan beletörődő idősödését. Rendkívül szeret a régi időkről beszélni, nosztalgiázni. Igen, akár ugyanaz szer is, de én nem bánom. Minden egyes alkalommal újnak élem meg az alapjaiban már százszor ismételt történeteket. Mama, milyen volt a karácsony, amikor gyermek voltál? Szája sarka mosolyra húzódik. Látom, ahogy látja maga előtt azt a régen volt időt. Hát, kislányom, a karácsony. Az volt a legjobb dolog gyermekkoromban. Hiába volt háború is. Ajándékgyanánt mindig került valami apróság a gyerekeknek. Nagyon nagy telek voltak, nem úgy, mint most. De rég a hó. Alig bírtunk eljutni az iskolába, meg aztán volt szénszünet is. Nem tudtak fűteni, ezért bezárt az iskola. Zsóvárogva gondolok arra a hetven éve múlt hideg térre, és megjegyzem magamban, hogy bezzeg, ma már gázzal fűtenek. Mindig plafonig érő fánk volt. Mi gyerekek készítettük rá díszeket. Édesanyám pedig isteni finom szaloncukrot tudott főzni. Mi csomagoltuk be őket staniol papírba, úgy raktuk a fára. Rengeteg féles üteményt sütöttünk. Beeglit, mákos patkó. – Tepertős bogácsát, igazi tepertőből! – Te nem is tudhatod, milyen is az. – Ó, kiflit! – Na is persze, buktát az elmaradhatatlan Hitler szalonnával. Kérdő tekintetemet megpillantva rögtön magyarázni kezdi. – A Hitler szalonna az a nagyon sűrű lekvár, amit vágni lehet. Szóval, ma, akad tenni vala a konyhában rendesen? – a legszebb karácsony az volt, amikor porcelánfejű babát kaptam ajándékba. Utána hosszú hónapokig csak babaruhákat vartam, és hímeztem neki. Azután mentünk a templomba, a Szent Misére. Olyan elegánsak voltunk én is, a hugom is, hogy az csak na! Latinol folyt a szertartás, nem úgy, mint most. Édesapám nagyon tekintélyes ember volt. Cselédek is voltak a nagyházunkban, ott Sepsű Györgyön. Nagyon szerette édesanyámat. És a karácsony? Próbálom visszaterelni a szót az eredeti medrébe. Jaj, Maca! Emlékszel, amikor mindannyian itt voltatok, az egész család? Még össze is kellett tolni a két nagy asztalt, hogy elférjünk. Persze, mama, és te főzted a legfinomabb halászlevet, amit valaha ettem. Na és emlékszel a... Játék zongorára? Egész este annyit klimpíroztatok rajta, hogy már azt hittem, ki fogom hajítani az ablakon. Annyira szeretted, de azután nem tanultál mégsem zongorázni. Tudod, mama, hogy nem volt rá pénzünk. Tudom, hogy ne tudnám, bogaram. Csak azért mégis jó lett volna. A mi időnkben nem volt olyan, hogy egy lányt ne tanítassanak zongorázni. Az angol kisasszonyoknál ez hozzátartozott az etikethez. Nézem, ahogy mesél, átszellemült arccal. Mesél, de már nem tudom követni gondolatai csapongását. Ő boldogan beszél tovább, én pedig elszomorodom, hogy mára csak ennyi jutott nekem, az én drága nagymamám emlékeiből. Folyamatosan próbálom, de nem tudom elfogadni, hogy már nem tudok sokáig beszélgetni vele. Van olyan alkalom is, hogy egyáltalán nem. Pedig ő nem volt ilyen. Igazi csupaszív nagymamaként. Emlékszem, amikor kötni tanított. Lusta kötés. Ő már akkor is tudta, ez való nekem. Türelmetlenségem eredményeképp nem haladt a munka. Ő azt mondta. Vár csak, hagyd nézem meg! És. Hát akkor még nem vettem észre. Hozzá kötött pársort. Megdicsért, miközben visszaadta nézegetésével egyre nagyobbá váló darabot. Én megcsodálkoztam. Hm, hogy is lehet szebb a kézi munka, amikor nem is csinálok vele semmit? Korona nélkül is szépek a fák, csak mások. Életerejük valahol ott fészkelte be magát végérvényesen a gyökereiknél. Ezért képesek a megújulásra. Az ember gyökere a szív, levele a lélek. Én azt akarom, hogy minden olyan legyen, mint régen. Tehetetlen dühömben csak sírni tudok, amikor ő nem látja. Játszó megyünk, napnyugtáig hintáztat. Kedvencemet főzi nap, mint nap. Csak anya meg ne tudja, hogy megint tejbegrésztettél? Ölébe vesz, megpuszil, És minden bajra tudja a gyógyulást. Befészkelem magam mama mellé a meses harokba, És hallgatom, Nap hosszat csak hallgatom, Ahogy mesél. Áhítattal, igézve figyelem minden szavát. Ő végtelen türelemmel, akár századszor is újra kezdi. Mostanában már én mesélek neki. Csak szépet és jót. Minden történés kis rózsaszín ölt magára, amikor megosztom vele. Igen, akár századszor is, mert szereti hallgatni. Ilyenkor gyermekké válik ismét, mosolygó, csillogó szemű, hosszú, barna hajú kislányjá. Észreveszem, hogy elaludt. Nem akarom zavarni. Halkanszöszmötölök, miközben ezernyi emlék zsong a fejemben, rólunk. Róla, vele. Hatalmas, erős szíve van az én mamámnak. Mégis félek a téltől. Mennyire lesz hosszú, s vajon mennyire lesz hideg? Nem eshet-e baja a gyökereknek? Kétségbe esetten kapaszkodom egy teljesíthetetlen vágyba. Legyen tavasz újra, ismét, és mindig. Hiszen ez a világrendje. Majd az ünnep minden percben nevet ránk Tud-e bármi szevet adni, mint a békés nagy világ? Körbenézes, látsz egy arcod, ami némál Másod nincs is, ezt ad tovább Hóban ébred, majd az ünnep Minden percben nevet ránk Tud-e bármi adni, mint a békés nagy. Slátsz a házat, itt a